Hai, gauze behar zuten argitu, goguk go, go, pentsu gindien, zer nahi izaz, e sehi urtez, bos pundu behinten ba irazioak departo ondu mailan, bena pentsu gindien eta senditzen gindien, eskoa lehrian inak indiela e dauzi handi bat. Eta guai ikusi dugu, eskoa lehrian, egun aindako hiuta noita bat laborari e ben, bozkatu diela. Eta eran nahi du, bi gauza bat dira, lehenik eben. Eskoalerrian laboraria jolabozkatzeko eakutsiute laborantza gambala ofizialari atxikia diela, lehen gauza, eta biherren gauza, egon egna idu, EULBek ez duela majoritatea eskoalerrian, baina gugiela gila lehena tehatzen ere. Eta herri elkargoari di ere indakogu, deia egna dugu, Estela dela beste, egon, struktura berriaten beharrik, benan donak plehundu gula, tenek izan behar.